Bai, e, bueno, egizaldia egia ezan, ba, ongi, ongi. E, jendea bertaratu zen, e, gustera ondu ginen, azkenean, kontutan eduki, ba, hilabate askotako e, lana izan dela, 2008a, bi bukaeran, alardearen ostean, astundu guauz narketa prozesu bat, eta ikusten genuen, bueno, atera bide bat eman bergen zerbait, 2008a diko alardea, modu prekario batean, eta fundazion en formazion delako alarde fundazio batek antolatzen bat zuen juridikoki, ba, bueno, bere arazoak dituen horrek antolatzen bat zuen guzti bueno, urtasun bat, e, nahi genuen eskeni eta ikusi genuen bueno, momentuaz dela ba, zer alarde publikoa zit egiteko edukiteko ba, erri eragelie ezberdinekin lantzeko plataforma bat, terresna bat alardea publiko egingo duena eta, bueno, horrelako <laughs> lan bajarre genioan gure buruari, apirilerako egon nahi zuen lana, azkenean, bueno, egia da, ba, laro gehieta zazpi artikuloko txostemada, hogeita zazpi horri, horri ditu, eta, bueno, lan mardula izan da, lan sakona, eta orain ba, ba bueno sozializazioarekin eta eh herriko eragile ezberdinekin, norbanako ezberdinekin, ba ba partekatzeko, ausnarteko e, aldatzeko eh momentua. momentua hmm, da bai. Ongi da. E, prozesu luzea garrantzitsuena ba, esan bezala ez? Ba gogoeta eh fasesakon bateramandu zutela herritar eta eragile ezberdinekin ere. Hori da bai. Herritarrezberdinekin ezberdinekin, e, bueno bi talderekin eh kontrastatzeko aukera dutugu nenengota baino ezkenuelako nahi e, horrelako kontra e, sortu ba herrian egia da bueno ba azkenean e, ba hori eh da e, punto pila badaude e, laburten oso saia dena eta bueno e, badaude ba ba hori ba ezakite alardean Iru, iru zera nagusi erabilitugu, iru, iru erreferentzia nagusi, laro baita ordenantza e, publikoa izan da garrantzitxuena, horre e, zera kea, e, udaletxeak e, alarde antolatzeko erabilitzuena, eta pixka bat horren ingurumarian, ba, ba alarde publiko bat e, nola e, antolatzen zen jakin, eta hortik adibide hori hartuta eraiki dugu, E, ba, bueno, guk araudi berria izatea nahi dugu hori. Hmm, araudi berria. E, izan ere, aipatutako txosten Mardula dela, eh, zaila laburbiltzeko, baina proposamen ireki bat ere, eh, ba, aurkeztu zenuten edo aurreratu zenuten atzokoan. Zein da proposamen ireki hori? Eh, bueno, proposamena bera izango litzateke araudia. Orduan, e, zein da guk herriari eskaintzen diogun lana orain? Da, araudi hori denon artean, eh, pintzea. Pintzera, egia da, bueno, oso oso e, zehatza da, orain hori, egu e, dalbatara eman, emozio bitarte zonartuko alit, e, 2008a eruko alardea bera, antolatzeko aukera edukiko genuke, baina, gero ditzen zaigu modu parte hartza batean, eta e, jendearen e, feedback hori, bueno, txertatzea e, tokatzen dela orain e, araudian. Uhum. Egia da, ba, bueno, e, kompainiak... E, Bere horretan parte hartzeko aukera dute araudi batatzen dugun araudian. Ez dugu hankasgoraz jarrenaia alardea. Puntua da eh dugun e, araudi berri horetan jaizkibel zertatatu dago beste konpainia bat bezala, e, eta gero alardearekin zerikusi dauten botere egune horiek ba, mandoen e, junta edo e, agintarien junta egiten diogun hau eta alardearen junta, alardearen juntan txertatuko litzateke bai alkatea, gero araudia aldatzeko, ba, e, udalbazan e, aldatu beharko litzatekea, udalbazatik pasata, adibidez, e, alkateak e, eskuratuko luke berriz ba, burguma isua e, autatzeko, eta berariagintemakia emateko zera ekitaldia ere eskuratuko genute, genuke, ba, balaude horrelako, ba, bueno, hausatxo batzuk, alardea publikoa deituko dugun hori, ba, bideratzeko pentsatuak. ongi da. Ba, eh zu txikian zu kaldatu beharreko kontoa dela gerikoa da, baina bada urraz garrantzitsu bat, ez? Alardearen gaia, horrela publikoki aipatu, gogoetatu eta honartu al izatea, ez? Bai, bai. Nik uste dut 25 urte hauetan eduki eragile garrantzitsu bat herrian, Alarde Fundazioa ditu diona bere guruari, ba bat saiatu dena omertadaitzen taion isiltasun e, zera hori barreiatzen eta buke askotan komentat eta itzaldian bertan komentatzen ginuen askotan alardeaz hitz jode dena jartzen gara ba pizka bat tensoago dena jartzen gara ingurura begira ean hor dago norrez dagoen zuten gaituen edo ez garaia da pizka bat horrelako tentsio horiek baretu e, garaia da zeren ikusten dugu baita ere alardean dauden konpainetako e, Ki de asko eta asko dira. Ez dutenak arasoetik ikusten emakumeen parte hartzearekin, ez dutenak akarazorik ikusten antolak eta publikoarekin. Orduan, ba bai, egin behar dena da, ba hitz egiten hasi. Eta uste dugu horretarako guk geintzat saiatu plataforma bat eskaintzen, beti ere ba instituzietatik presioa egin eta aldaketa batera egiteko. Hondira. Ba, Xabierrengotzea, esker mila, eh, guralanik izangotik. Bai, txuri.